Розділ 4. На півдорозі до край світу. Хроніст ішов. Учора він шкутельгав, але сьогодні стопи йому боліли. Від кінчиків пальців до п'яток. Тож від шкутельгання користі не було. Він уже пошукав коней в абатовому броді та раніше, пропонуючи неймовірні ціни навіть за най... найвиснаженіших тварин. Але в таких маленьких містечках зай... зайвих коней не бувало. Ні в кого. Тим паче тепер коли на носі вражайна пора. Коли настала ніч і з ритою коліями дорогою почали рухатися ледь помітні сілети, він іще був на дорозі, хоч і, нам... хоч і намучився, проходившись весь день. Дві години поблукавши у темряві навпомоцьки, хроніст побачив, як поміж дерев мерехтить світло і розпочався з будь-якими думками про прибуття до світу тієї ночі. Вирішив, що хутірської гостинності йому цілком вистачить. Він зійшов з дороги та незграбно пішов крізь дерево на світло. Але вогонь, як засивалося, був далі, ніж він думав, і він був більшим. Це було не світло лампи в оселі. Це навіть не були іскри від ватри. Це було багаття, що ревело посеред руїн старого будинку, від якого лишилося хіба що дві кам'яні стіни. Та й ті обсипалися. У куточку, утвореному цими двома стінами, скоцюбився якийсь чоловік. Він був одяганий у важкій плащі з каптором, закутаний так, неначе зараз був розпав зими, а не приємний осінній вечір. Коли храніст побачив, що над невеличким багаттям висить казанець, в якому щось вариться надія в ньому зросла, але наблизившись він відчув огидний запах, який зм... змішувався з димом від дерев. Тхнуло смаленим волоссям і напівгнилими квітами. Хроніст швидко вирішив, що геть не хоче куштувати те, що той чоловік готує в залізному казану. Та все ж, навіть місце біля вогню краще, ніж лежати калачиком край дороги. Хроніст увійшов у коло світла від багаття. Я побачив ваше, ба... Він зупинився. поста свідко скочив на ноги, тримаючи мома руками меч. Ні, не меч, якийсь довгий темний дручок, що мав надто правильну форму для, для дровиняки. Фароніст зупинився, як укопаний. «Я просто шукав, де поспати», – швидко пояснив він. Його рука несвідомо схопилася за залізне кільце, що висило в нього на шиї. «Я не хочу нічого злого. Піду, під... Піду від вас вечеряти». Він відступив на крок. Постать розслабилася, а дручок опустився, металево дзенькнувши об камінь. Опало на тіло, господні! Що ви тут робите в таку пізню годину? Я промивав до краї світу і побачив ваше багаття». «Ви просто пішли до лісу вночі на хто знає, який вогонь?» – послать у капторі хитнула головою. «Тоді можете підійти сюди». Вона жестом запросила хроніста підійти ближче і писав, побачив, що на цьому чолов'язі товсті шкіриний рукавиці. «Тейл, е, «Тейлу з вами? Вам усе життя нещастиво, чи ви все безсталання відкладали на сьогоднішній вечір? Я не знаю, на кого ви чекаєте», – відповів хроніст. Відступивши на крок, але я впевнений, що ви воліли робити це на самоті. Століть пейку та слухайте, та послухайте, різко промовив чоловік. Я не знаю, скільки в нас часу. Він опустив очі та поте робитча. Боже, я ніколи не знаю, як багато вам можна розповісти. Якщо ви мені не повірите, то подумайте, що я божевільний. Якщо ви мені повірите, то запанікуєте, від вас буде сама шкода. Знову піднявши очі, він побачив, що охороніст не виротнувся. «Ходіть насюди. Щоб вас? Повертайтесь назад і виважайте...» «Повертайтесь назад і виважайте труп». Хроніст розданувся через плече на п'ятьму лісу. «Чому? Що там таке?» Чоловік коротко-гірко розсміявся та роздратовано хитнув головою. «Чесно?» Він не провів рукою крізь волосся, заразом скинувши капту. У світлі вогню його волосся було неправдоподібно рудим, а очі вражали яскравою зеленню. Він подивився на хроніста, оцінюючи його поглядом. Демони, промовив він, демони в подобі великих червон, чорних павуків. Хроніст розслабився. Демонів не буває, з його тону було ясно, що він казав те ж саме вже дуже-дуже багато разів. Родний недовірливо засміявся. Що ж, гадає тоді, можна розходитися. Він нагородив хроніста божевільною посмішкою. Послухайте, я здогадуюся, що ви людина свідчена. Я це поважаю, і в основному, і в основному ви маєте рацію. Його обличчя набуло серйознішого виразу. А ви тут і тепер, цього вечора, ви помиляєтеся. Страшенно, страшенно помиляєтеся. Коли ви про це здогадаєтеся, краще буде не стояти по той бік вогню. Від однозначної впевненості в голосі чоловіка в хроніста по спині пробіг холодок. Почуваючись доволі дурновато, він сторожко обійшов багаття, щоб опинитися на іншому боці. Чоловік швидко оглянув його. «Зброї у вас, як я розумію, немає?» – хроні захтав головою. «Насправді це не має значення. Від м'яча вам би особливо користі не було». Він дав хроністою важку дровеняку. Ви, мабуть, не зможете вилучити в жодного, але спробувати варто, вони швидкі. Якщо один з них на вас кинеться, просто падайте, падайте. спробуйте впасти на нього, розчавите вагою свого тіла. Покачайтеся по ньому, якщо спіймаєте як якогось, кидайте його у вогонь. Він знову насунув каптор на голову та швидко заговорив: Якщо маєте запасний одяг, накиньте його, якщо маєте ковдру, в яку можете закутати. Він раптом замовк і глянув на інший бік кола. Утвореного світлом від вогню. Станьте спиною до стіни, різко сказав він, піднявши свій залізний дрючоковими руками. Хроніс глянув за багаття. Між деревами рухалося щось темне. Вони вийшли на світло, пригнувшись до землі. Це були чорні постаті з безліч ніг, великі, завбічкі з колесо від воза, одна швидша за інших. Без вагань побігли на світло від вогню, рухаючись із підозрою, гнучкістю квавкливої комахи. Не встиг Хроніс занести свою дровиняку, як істота хутко обігла єг... об багаття та скочила на нього, швидка як цвіркун. Хроніст різко здійняв руки, і саме тієї миті чорна істота вдарила його в обличчя та груди. Її холодні тверді руки відчайдушно шукали за щось зачепитися, і він відчув, як його руки з зовнішнього боку перетнули яскраві смуги болю. Незграбно позадкувавши, писар відчув, як його підбор – Зачепився на, за нерівну землю, а тоді почав вивитися назад, безладно розмахуючи руками. Падаючи, хроніс востаннє побачив коло світла, довкола багаття. Стемер виквапливо виходили нові чорні істоти. Відбиваючи лапами обкоріння, каміння і листя, швидкий урівчастий ритм. По інший бік вогню, чоловік у важкому плащі обома руками тримав свій залізний дручок на поготові. Він стояв у очікуванні, геть не рухаючись, не видаючи жодного звуку. Ще падаючи назад, хроніст, якого так і не злізла темна істота, відчув притлумнений темний вибух. Ударився потивицею об кам'яну стіну за спиною. Світ сповільнився, його контур розмився, а потім він почорнів. Розплющивши очі, хроніст побачив незрозуміло мішнину з темних постатей світла, яке відкидав вогонь. Головного в нього пульсувало від болю. Його руки з зовнішнього боку перетинало кілька ліній сильного чистого болю, а лівий бік Тупо поболював від кожного вдиху. Минула довга мить, зосередження, і світ набув нечітких обрисів. закутаних чолов'яга, сидів неподалік, рукавиць на ньому вже не було, а важкий плащ звисав з його тіла клаптями, але поза тим він вдавався неушкодженим. Обличчя він сховав у каптері. Прокинулися? з цікавістю запитав чоловік. Добре, з пораненням у голову ніколи не можна бути впевненим. Каптур трохи нахилився вбік. Говорити можете? Знаєте, де ви? «Так», – ледве вимовив Хроніс. Здається, вимовив одне слово було надто важко. «Ще краще. Отже, на третій раз має пощастити. Як ви думаєте, зможете встати і допомогти мені? Нам потрібно сповити і поховати трупи». Хроніс трохи ворохнув головою і раптом відчув запамирочення та нудоту. «Що сталося?» «Можливо, я зламав вам кілька ребер», – пояснив чоловік. «Один з них ніяк не хотів з вас відпускати. Особливого вибору я не мав», – він знезав плечима. «Хай там як?» Вибачте, порізи у вас на руках я вже зашив. Вони мають добре загоїтися. Його вже нема? каптур кивнув один раз. Скрелі не відступають. Вони, як оси з гнізда, нападають і нападають, поки не гинуть. На хронізвому обличчі визобережився жах. У них є гніздо? Боже мій милий, ні. Були тільки ці п'ятеро. Однак ми маємо їх спалити і поховати просто для певності. Я вже нарубав дров, які нам знадобляться, з'ясане та з горобини. Хроніз засміявся. Смішок прозвучав дещо історично, як у дитячій пісенці. Ось що треба нам робити. Яму два на 10 рити. Горобина, ясен в'яз. Так, справді, сухо відказав закутаний. У дитячих пісеньках заховано стільки всякої всячини, що вас би це здивувало. Та хоч я і не, помі... не думаю, що нам потрібно рити вглиб аж на 10 футів. Я б не відбувався від невеличкої підмоги. Він багатозначно замовк. Хроніст однією рукою обережно помацав собі, Тилицю, а тоді глянув на пальці, дивуючись, що вони не були закривавлені. «Гадаю, я в порядку», – сказав він, обережно сперся на один лікоть, а тоді сів. А немає, його очі збиснули, і він обм'якнув та мішком упав назад. Голова стукнулася об землю, пліскочив один раз і завмерла, трохи схилившися на бік. Коут терпляче просидів довгих кілька секунд, спостерігаючи за непритомним чоловіком. Жодного пороху, крім повільного підняття та опускання грудної клітки, тоді він незграбно з'ївся на ноги та вклякнув біля хроніста. Колуд підняв одну повіку, тоді другу, а тоді, не надто здивувавшись, побаченому, загарчав. Я так розумію, ти вже точно більше не прокинешся? запитав він, без особливої надії в голосі. Здихка поплескав хроніста, поблідів, що ці. Точно не у хроніста на чоді з'явилася каплинка крові, а невдовзі ще одна. Колуд випрямився, щоб не хивитися над непритомним і витер кров, як міг, а зміг він не надто добре, тому що в нього самого руки були скривавлені. «Вибач», – розгублений промовив він. Він тяжко зітхнув і знову натягнув каптур. Його роде волосся прилипло до голови, а на половині обличчя засихала смугами кров. Він неквапом почав знімати з себе пошарпані заряжки плаща, під ними був шкірний ковальський фартух, страхітливо подертий. Його він теж зняв. Відкривши просту сіру сорочку, з домотканого полотна, Обидва поруча та ліва рука в нього були темні та мокрі від крові. Коут якусь мить, помацав гудзики в себе на сорочці, а тоді вирішив її не знімати. Обережно зіп'явшись на ноги, він підняв лопату і повільно, з болем, заходився копати. Кінець розділ.